A 33. fejezet És beszélt az Úr Mózeshez. Eredj erről a helyről, te és a néped, Melyet kivezettél Egyiptom földjéről, És menj föl arra a földre, amelyre megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mondván, ivadékodnak adom azt és angyalt küldök hírnökül előtted, és elüzöm a Kánaánit, és az Amoritát, és a Hetitát, és a Perizitát, és a hivvitát, és a Jebuzitát, és bevonulsz a tejjel és mézzel folyó földre. Én ugyanis nem megyek föl veled, mert kemény nyakú nép vagy, nehogy elpusztítsad a kut közben." Amikor a nép hallotta ezt a nagyon rossz beszédet, gyászolt, és senki sem öltözött szokásos ékességébe. És mondta az úr Mózesnek, beszélj Izrael fiaihoz, kemény nyakú nép vagy, ha egy percre feljönnék körödben, elpusztítanálak, most pedig tedd le ékességedet, hogy tudjam, mit tegyek veled. Letették tehát Izrael fiai ékességeiket a Hórep hegyétől kezdve. Mózes pedig, fogva a sátrat, fölállította neki a táboron kívül, a távolban, és elnevezte a találkozás sátrának. És mindaz, aki kereste az urat, kiment a találkozás sátrához a táboron kívülre. És amikor Mózes ment ki a sátorhoz, fölkelt az egész nép, és mindenki hajlékának bejáratánál állt. Nézték Mózes hátát, amíg bement a sátorba. Amikor pedig ő belépett a sátorba, leereszkedett a felhőoszlop, és ott állt a bejáratnál, és beszélt Mózessel. Miközben valamennyien látták, hogy a felhőoszlop a sátor bejáratánál áll. Ők maguk is álltak, és leborultak saját sátruk ajtajában. Az úr pedig szemtől szemben beszélt Mózeshez, ahogy az ember beszél a barátjához. És amikor visszatért a táborba, a szolgája, non fia, a gyermek Józsué -e nem távozott el a sátortól. Mondta pedig Mózes az úrnak, Azt parancsolod, hogy vezessem ki ezt a népet, És nem mutatod meg nekem, kit küldesz velem, Jól lehet megmondad, név szerint ismerlek, És kegyelmet találtál a színe előtt. Ha tehát kegyelmet találtam a színe előtt, Mutasd meg nekem utadat, Hogy megismerjelek téged, És kegyelmet találjak a szemedben. Tekints rejánk, Mert a te néped, És a te nemzeted ez. És mondta az Úr, Az én arcom megy veled, És nyugalmat adok neked. És Mózes szólt, Ha nem te magad jössz, Nevezes ki minket erről a helyről. Mert miből tudhatom én és a te néped, hogy kegyelmet találtunk a színed előtt, ha nem jössz velünk, hogy megdicsőjjünk, én és a te néped az összes népek előtt, akik a föld színén laknak. És mondta az úr Mózesnek: Ezt a dolgot is, amit mondtál, megteszem, mert kegyelmet találtál előttem és én név szerint ismerlek téged. Ő szólt, Mutasd meg nekem a dicsőségedet. Válaszolta, Én megmutatok neked minden jót, és nevén szólítom az urat előtted, és megkönyörülök azon, akin akarok, és kegyes vagyok ahhoz, aki nekem tetszik. És ismét szólt, nem láthatod az arcomat, Mert nem láthat ember engem úgy, Hogy életben maradjon. És ismét szólt, Íme, van nálam egy hely, Állj ide a sziklára. És amikor áthalad majd az én dicsőségem, A szikla hasadékába teszlek téged, És eltakarlak a jobbommal, amíg átvonulok. Azután elveszem a kezemet, és hátulról megláthatsz engem, Az arcomat azonban nem láthatod.